71-ci məzmur. Ya Rab, sənə pənah gətirirəm. Heç vaxt məni xəjalətdə qoyma. Məni ədalətinlə qurtar, xilas et. Qulağını mənə sarı döndər, məni azad et. Mənə sığınacaq qaya ol. Qoy əmrinlə hər vaxt ora girib qurtulum. Çünki qayam da sən. Qalam da sənsən, Ey Allahım, Şər insanın əlindən, Haqsızın, zalımın pəncəsindən məni qurtar, Ey xudavənd, Sən mənim ümidinsən, Ya Rəb, Gəncliyimdən bəri sənə güvənmişəm, Doğulduğum gündən bəri dayağımsan, Məni ana bətnindən dünyaya gətirmisən, Həmişə sənə həmd edirəm. Çoxlarına qəribə bir şey oldum, amma sən mənim möhkəm sığınacağım oldun. Sənə həmd etmək dilimdən düşməz, daim sənin izzətini düşünürəm. Yaşa dolanda da məni rədd etmə, taqətdən düşəndə də məni tərk etmə. Mənim barəmdə düşmənlərim belə söyləyir, Məni öldürmək istəyənlər belə məsləhətləşir, Deyirlər ki, Allah onu tərk edib, Gəlin onu təqib edərək tutaq, Çünki onu xilas edən yoxdur. Ey Allah, məndən uzaq durma, Ey Allahım, dadıma tez çat, Qoy məni ittiham edənlər utanıb məhv olsun, Bədxahlarımı xəcalət Rusvayçılıq bürüsün Mənsə hər zaman Sənə ümit bağlayacam Sənə həm də oxuduqca Oxuyacam Gün boyu salihliyini Qurtuluşunu dilim bəyan edir Onun ölçüsünü bilməsəm də Ey xudavənd Rəb Qudrətinlə dolanıb gəzəcəyəm Sənin, yalnız sənin salihliyini Bəyan eləyəcəyəm Ey Allah, gəncliyimdən bəri mənə təlim vermisən, sənin xariqələrini indiyədək elan edirəm. Yaşa dolub saçıma dən düşənə qədər, gələcək nəslə qüvvətini, gələcək nəslin hər birinə qüdrətini elan edəcəyəm. Ey Allah, məni tərk etmə! Ey Allah, salihliyin göylər qədər ucadır, Böyük işlər görmüsən Ey Allah, sənin kimisi varmı? Sən mənə çoxlu ağır əzaplar versən də Yenə məni dirçəldirsən Yerin dibindən yenə məni çıxarırsan Hörmətimi artırmaqla Mənə yenə əmniyyət verirsən Ey Allahım, sədaqətinə görə Çəng çalıb sənə şükr edəcəyəm Ey İsrailin müqəddəsi, səni liray ilə tərənnüm edəcəyəm. Dilim, azadlıq verdiyin qəlbim məd səni tərənnüm edəcək. Dilim daim salihliyindən söyləyəcək, çünki bədxaklarımın xəcalətdən üzləri qızarıb.